19. óra. Még egyszer a humorista. Az összes emberek közül a humorista aratja a legkönnyebb és legolcsóbb sikereket. Az oka valósággal a tenyerén fekszik. Hát persze a szomorú, a megható, a nagyképűen komoly és szörnyűségesen okos dolgokat az emberek egyszerűen nem olvassák el. A jókedvű ember félrelő ki, mert nem akarja elrontatni a jókedvét. A rossz kedvű ember meg előki, mert elég baja van neki magának, minek vegye a nyakába még a másét is. A vidám dolog egészen más. Vidám lenni mindenki szeret nevetni, mindenki akar. A csiklandozás kellemesebb valami, mintha az embernek reszelt tormát tartanak az óra alá, és megríkatják vele. És mivel szívesenben nevetnek az emberek, mint sírnak, könnyebb a kaszajt kicsalni belőlük, mint a könnyet. Egy kicsike kis ötletért, egy parányi kis elmészségért, egy makulányi humorocskáért már hálás az olvasó. Nevet rajta, újra elolvassa, másnak is elmeséli, hogy ismét nevethessen. A humoristából ekép könnyen lesz népszerű ember. Az olvasó a jót sokáig az eszében tartja, a rosszat hamar elfelejti. Komoly, okos dolgokra épp oly könnyen mondják rá, hogy szamárság, mint ahogy vidám szamárságra rámondják, hogy kedves ötlet. Még az értelmetlenséget, a bolondságot, a formátlanságot is elnézik a humoristának. <gül> Ebben valami huncutság van, vagy valami elrejtett mély gondolat, véli az olvasó. Kár, hogy nem értem. Szóval, a humorista pálya vidámpája csak jó adag könnyelműség kell hozzá, és egy csipetnyi léhaság. Hogy az embernek ne legyen szent semmi a világon, se intézmény, se meggyőződés, se tekintély. Hogy neki menjen mindennek és mindenkinek a kis tolvaj lámpásával, és óvatlan pillanatokban belevilágítson az arcába. Hogy ne törődjék a saját gondjaival, bajaival, kínjaival, hanem tréfálkozzék mindig és mindenkivel és minden körülmények között. Ez az utóbbi, a nehezebbik része a mesterségnek, mert a humorista, ha már egyszer beleesett a mártásba, kell, hogy mindig humorista maradjon. Legyen jó kedvű, akkor is, ha jól lakott, akkor is, ha éhes. Legyen vidám, ha üres a zsebe, legyen ötletes, miközben a bútorait licitálják, és legyen tele tréfával, mi alatt Görcs húzza össze a zsigereit szóval a humoristának még az anyós a temetése napján is vígan kell szórnia az elmés ötleteket. Milyen kínos lehet ez, Istenem, milyen kínos. Szép időben, rossz időben, napsugárban, hóban, sárban mindig vidám legyen, és kedves a humorista. Ötletei legyenek házbérnapján, vidám szempontokat keressen, amikor sírni szeretne, és tréfálkozzék, amikor káromkodó kedve volna. Csak jó adag könnyelműség segít keresztül az efféle bajokon. Azért a redakcióban csak megvan valahogy a humorista. Elvégre azt senki se látja, és senki se bánja, ha egyszer messzor könnyes szemekkel, vagy reszkető kezekkel írja a maga tréfás mókáit, vagy gúnyos torszképeit. A belisztezett képű bajadzón se látszik meg, hogy mi marja a szívét, mi alatt a bukfencet veti. De már társaságban rossz dolga van a humoristának. Ott, mihelyt megjelenik, egyszerre csak rátapad minden szem, és az emberek sugdossák egymásnak. Tudod ki ez? Ez az a híres humorista. Vár csak egy kicsit, mindjárt mond valami viccet. És mindenki várja, hogy mit mond. Mindenki lesi az ajkairól a tréfát, a mókát, az elmészséget. És amikor nem szól semmit, vagy csupán hétköznapi dolgokat mond, akkor nagyon csalódottan nézik, nézegetik. Ki volna, hogy az ilyen okos ember olyan nagy szamár legyen? Néha még tesznek vele egy végső kísérletet fogják szép asszonyok, szép leányok, és ostromolják. Kedves humorista úr, adjon elő valamit, valami vidámat a mi kedvünkért. Még ezer szerencse, ha úgy alakul ki a vélemény felőle, hogy tűrhetően okos ember tollal a kezében. De ha beszélni kezd, egyszerre kisül róla, hogy nem tud semmit.